Pinchando Muros Na procura dunha nova paideia Nesta ocasión, cumprindo cunha das premisas do ideario do noso podcast Desde Pinchando Muros Queremos recuperar o audio dun relatorio presentado Pola Educadora Social e Psicóloga Ana Xeiro A finais do ano pasado, no mes de decembro, no CIF Portovello, achegándonos ás particularidades da intervención con familias e menores en situación de risco social. Anaxeiro ten ampla experiencia na atención a menores en risco e con persoas en situación de estrés e conflito. No momento da gravación, compatibilizaba a súa responsabilidade como coordinadora de adopcións especiais co traballo na súa clínica de psicoloxía en Vigo. O relatorio representou unha interesante oportunidade de conxugar visións teóricas, como as que se dan día a día nas nosas aulas, con aqueloutras aportadas desde a experiencia persoal e profesional. A presentación da actividade foi realizada por dúas alumnas do ciclo superior de educación infantil, Vanessa Bolaño e Tania Iglesias que tamén foran as encargadas de presentar as preguntas previamente preparadas polas súas compañeiras e compañeiros de xito cooperativo nas aulas dentro do módulo de intervención con familias e menores en situación de risco social. Mais nada, deixo vos correlatorio agardando que sexa do vosso interese. Estamos aquí para presentar a Ana María Seguir Educadora Social e psicóloga Con máis de 15 anos de experiencia Que trabalha con persoas que se atocan En situación de estrés e conflito Entre as súas ocupacións, ao longo destes anos Destacamos a súa colaboración Con a área de iniciativa de apoio a infancia En Fundación Grupo FS, Fundación Sales e a Fundación de Dereitos Arquitectos e Arquitectos Además de todo isto, foi delegada a Mourense de Fundación Menillos, actualmente trabalha como psicóloga-directora de Anxera que un centro de psicología É fundamental destacar o seu papel como coordinadora do programa da traduccións especiais en Galicia. Bueno, Ana, moitas gracias por estar aquí hoxe con nos e contamos de o primeiro momento que tuve estudiado. Gracias a todos vos. Eh, Encantúme unha cosa que dixo Tania. Tania, na presentación que non esperaba para nada que o da eh, Organización de Direitos Sociais coi arquipelagos eh, porque realmente aí estamos nos orixes eh, a oficina de derechos sociais eh, xa, bueno o, o, o culme daquelo que empezou sendo un grupiño de rapaces que dades tendes aquí? de Janove 20 pois pues dun grupo de rapaces e Sí. de 19-20 anos que naquele momento taba, estábamos nunha parroquia de Vigo, dunha zona que se chama Colla, non sei se conoces zona de Colla, agora estamos aí coa rotonda non sei se me viste de son de la sexta eh? sí. onde salí que é <risas> una sexta na rotonda do bar aí, na rotonda do bar bueno, pois pues, eso é eh, es algo un, un, un método daquela, daquelas teorises que, que, no, es que empezamos a traballar entón é eh, pues, Gustoume porque penso que cando un se dedica a algo tan importante como é a infancia ou a desprotección ou o risco eh, Ten que saber moi de onde ven eso de onde ven esa, ese interés no? eh, A mi no non é que me gusten máis non menos que outras persoas O sea, gustanme porque son máis simpáticos, pode ser Pero tampouco que eu fuera unha persoa menolleira, ninguna persoa que me vea que os nenos encantan, moi bueno Ando máis lonxe veces mellor. De feito, o mellor anticonceptivo despois de ter un fillo son os meus sobrinos, que disen que é. ¿No? Non volvo despois de voltar de Ourense, verdad, que quería, pero non. Eh, pero sí que sí que a injusticia para min era algo que sempre me motivou, non? É sempre cando eu pensaba en que iba a dedicar a miña vida, sempre pensaba eh, en, en que algo tiña que facer para para arranxar o o que se poida arranxar da insustiza social que existe, non? Entón, bueno, eu traballaba eu estudiei bioloxía porque na miña casa éramos todos de ciencias a miña familia eran de ciencias a eu era unha índida enfermeira o meu pai era un de Maces entón, eu, bueno, como que a mi me encantaba a miña poesía, música era conservatorio gustaba de monta de ecoloxía admiraba os de os de, como se chama O sea, como se Greenpeace e todos estes Para mi era bueno, o, o, o culmen da vida no? Pero había que estudiar entón, en fice, O máis parecido a veterinaria Porque gostaba dos animais tamén Que era a Porque así tamén podía seguir coa carrera de piano Que tamén me gustaba que, bueno, Non é que se me verá moi ben pero, bueno, gustaba, E isto é importante Porque penso que hai que ter unha certa sensibilidade E hai cosas nas que a sensibilidade está máis presente no? pois Na música, nas artes A pintura tamén. E... Despois de acabar a carreira de Biodoxía Aí na Oficina de Dereitos Sociais Que por entón non se chamaba así Chamaba así CAMI, Iniciativa contra a Marxinación Infantil Comenzamos a traballar En en, en, en educación de rúa Son a todos, non? O tema de educación de rúa rua ¿Sí? Educación en medio aberto sí. sí. Naquel momento, hai 20 anos Non se sabía moito deso de en Galicia Había unha experiencia en Cataluña Había unha experiencia en Noscade Pero en Galicia non había moito E que tiraba un pouco para trás. Ai, como nos vamos a meter ali cos nenos, despois van a escoller cariño, despois a ver como facemos, para isalos, porque claro que xa es... perbato ah, tamén, sempre estás igual, como nos vamos Bueno, comezamos a traballar en educación de rúa con aqueles nenos e nenas do barrio de Colla, que en naquel, naqueles momentos era un barrio moito máis marginado que hoxe, o xe un día casi residencial, o xe ¿vale? un día é un barrio, hai familias que están pasando mal, como en todas as partes, pero tamén hai unha certa calidad de vida. Pero naquel momento, no E había moitos rapazes na rúa, pasando toda a tardess na rúa. Entón empezamos a traballar con eles, a movernos, a ler. A ler e a coñecer xente que, pois eu tamén iba como vos a coñecer xente que xa tiña experiencia, ¿no? E a partir das esas experiencias e das esas lecturas e cando un se vai facendo co que parece que lhe pode gustar. E así como hai experiencias ou persoas que te marcan, eh algunha delas está na rotonda hoxe en día aínda é xente moi maior, onde hubo que parar os coches para <coughs> pasaron a delas, porque tem máis de 80 anos pero está, xa estaba ininte hai lecturas e hai unha lectura, ten de cuidado col que leades porque hai lecturas que te cambien a vida e a minho foi unha lectura que me cambiou a vida eu escribí Cachorros de Nadie Cachorro de Cachorros de Nadie é un libro de Emilio Martínez Reguea. Emilio Martínez Reguera era un home, ué, un home que traballa con os eh, xóvenes máis ben en situación de risco social e marxinación e de delincuencia en Madrid traballaba principalmente os acolía porque casi non había recursos para eles naquel momento, ¿no? naqueles anos recando este libro El era que libro para mi foi como algo o sea, eu estaba ali traballando cos mitículos galoprovinciales sopoño que todo o mundo sabe que somos mitículos galoprovinciales naquén? Que curta son, mire! <risa> Somos meis xilóns Era bióloga, traballaba facendo a miña tese doctoral Con mi tilos galos novenciales E, de repente, poñome a ler Cachorros de nadie E, de repente, poñome a facer o CAP Sabedes o que é o CAP? O xendía o CAP é o que se fai unha especie de curta Más, agora, xa xa xe... Más, o que hai que facer para despois poder dar clase Empezo a ler un libro que se chama Psicología Evolutiva e empezo a descubrir un mundo novo e despois pola, pola miña parte o meu mozo, o seu meu marido que andou con xero <risa> eh, pois estaba facendo pedagogía eu facía algún traballo porque tamén estaba facendo INEF, el masisterio porque bueno, con isto de escapar da Miri había que facer un montón de cousas non tanto porque lle gustara a, a estudiar senón por, por escapar da Miri entón, eh, claro, descubrimo un mundo novo digo, isto no isto é algo maravilloso eh, eh, e foi me quedando a ciencia así como un pouco apartada de dixen Pois pues creo que é destas cousas que as veces xa a porta e chamou a porta unha homen destes de que está en rotonda, na rotonda e que é unha rotonda importante, non meñorigo? Porque chamou nos un destes de homens que está xa unha rotonda e dísonos, oi, dísolle mon marido bueno, naquel momento era mon mozo dísolle, oi, tú que estás estudiando na coluña hai un piso na coluña que para rapaces que están en situación de rúa que é un piso un pouco para salir pues, dunha idade un pouco máis novas a gosa hora, non? Tenían 17, 18, 19 anos, e o que querían era ter unha un especie de piso ponte para salir á rúa, non? Para, para poder, eles viñeran de vivir en centros de posición toda a vida, tiñan que marchar á rúa, tiñan que facer a súa vida, pero non tiñan unha familia da que despegar, non? Entón, eh, eu dixenlle, dios, como, como cachorros de nadie, des que í, non? <risa> Pareciam <risa> que era o, o mellor que te podía pasar no mundo. Entonces él dixo bueno, pois pues, vámonlo a probar porque xa que estuvo estudiando na coluña o piso na coruña pois pues, queda metodo normal e bueno, pois pues, a probar ala moito con ele estuvo vivindo con rapaces tres ou cuatro meses ou cinco ou seis bueno, unha experiencia aventura, verdad para él pero como xa o coñeceron por aí dixeron xa que te esmoza mira que todos os estábamos xa que te esmoza que vos parecería coñer un piso entre os dous de rapaces máis pequenos? eren? ¿Eh? Dixemos que, sí. que sí Claro, estábamos no ano 93 no, no Creo que era o 94 94 ano 94, queríamos 24 anos E como nos queríamos tanto Nos daba igual nos casamos Cosa que o sen día non faríamos Porque dices tú, a ver, tampouco había que casarse para iso Pero foi así como, vamos oh, xa nos casamos E xa todo feito <risa> e marchamos para o piso bueno, mas xinado o disgusto na miña casa eh? na casa de menos, porque son así tamais da rotonda, na miña son máis tranquilos son de fora da valla pero eh, bueno, decidimos que sí, que vamos para diante e marchamos para o piso entón pues, empezamos a vivir como parella e como pais de outro impresionante impresionante pero impresionante e impresionante <risa> foi unha experiencia das máis formosas da miña vida Eh, foi dura, eh, penso que perdín cousas, penso que, que como parella perdimos cousas seguramente tamén Pero tantas gañamos, <coughs> tantas gañamos que eu penso que non o cambiaría De ter que volver atrás non o cambiaría eh, Por que? Porque vives directamente o sufrimento das persoas máis eh, sensibles no? Que son os nenos e as nenas e dentro dos nenos de as nenas aqueles que o teñen máis difícil que son aqueles que se crían unha familia desprotectora desprotectora por o que se xa non ten por que ser porque se xan malos pares no? e, desprotectora porque non está satisfacer as necesidades desestativos e, e xa están, pois porque non nos leván ao cole porque non saben como falarles porque non saben como castigarlos porque non saben como porque non sabe que non se pode rifar entre os pais de arte deles facendo tanto dano dicir, hai un montón de cousas que, que poden estar a estimar un neno e, e hai que retirar eu de todo iso casi non sabía nada en aquel momento ou sentía falsas cousas mellor e así estudia interversión social, estudia outras cousas para despues traballar como cierta, non? eu sabía moito de silós pero de nenos e nenas pues, sabía o que sabe todo o mundo non, non sabía máis. e pensou que me equivoquei en certas cousas e sinto Porque seguramente que me equivoquei Con eles algún momento Pero bueno, penso que non foi tan grave Como como para ahora Non teria que terlo feito eh, Vivimos con él seis anos Vivimos seis anos vivindo con, con, con rapaces E nos dimos conta tamén Que era un traballo para un tempo en aquel momento non era como ese, que hoxe día hai turnos, non? os educadores van están unhas horas despois marchan, van outros ou non xa era continuo, estábamos todo o día e descansábamos un fin de semana de cada dos, e cobrábamos un era unha cousa como moi vocacional, non? que era casi como un acto de caridade algo así, que eso non está tan en un entón si sí que sabíamos que era un traballo para un tempo corto E que sempre a nosa familia, a dono marido de Maiseu, que éramos xos en aquel momento, era o primeiro, non? Dicíamos que nos temos que salvar a nosa relación e temos que salvar o noso futuro profesional. Porque se non vai ser este, teremos que formar para, para xese. Entón, aí foi cando, eh, eu, por exemplo, falando por a miña parte, pois decidí que teña que estudiar e formarme se quería seguir traballando con infancia. entonces como xa tiña a parte práctica, E simbora, vamos á parte teórica. A parte teórica pois empecé en educación social. O que pasa que quería empezar a educación social. Eh, educación social non existía. Eh, cando eu estaba traballando como educadora no piso non existía nin integración social, que moito é moi histórico. Educación social tampouco, só había traballo social. E empezou xes anos, pero que eu xa teña unha titulación a miña nota non era tampouco unha maravilla pois non, non conseguín entrar por números clausos, entón empecei a estudiar Educación Social en Coruña que era onde estaba no piso pero pero iba de ointe porque non, había, non podía matricularme, e despois veu unha pequeninha para o piso que xa me levou todo o tempo da mañá, e xa tuve que dixe Educación Social, deme pena porque penso que é unha carreira, se alguén está pensando para despois en Educación Social é unha carreira moi interesante ou un grau claro, son graus e Bueno, tuve no que deixar, non lo quise, pero entonces me teusme en na cabeza, bueno, vos vouno a facer por aí, por AUNEC, por lo menos por UNED todo. Por, por UNED duna vía na momento de educación social entón tuve que facer psicología, e tive unha sorte porque me encantou. Unha. Me encantou. Tou feliz. Gustóme moitísimo a carreira, tuve que empezar de un, un idioma novo porque eu estaba as células eucariotas realmente e isto era, no sei que cognitivo e tal, eso. o sea, a Tenía nada que ver que Pero unha vez que aprendiño o idioma, despois xa encantou a carrer. E dixen, bueno, pues, cal é o seguinte paso que me gustaría. Xa traballé con nenos, vamos, tra vamos a traballar coas familias destes nenos. E aí foi a miña orientación hacia o programa de integración familiar de meniños. Xe, a miña o conocéis tamén, non? Vale, pois pues aí eh, foi como unha especie de, de motivación extra para o para estudiar, porque en aquel momento... Traballaba na casa Tiña ja, xa niños pequenos Tiña que estudiar Fixo se un pouco cuesta arriba <coughs> Pero conseguí a traballar xa na Fundación Meninos Antes de... de terminar a carreira Porque tiña, como non existe a educación social Pero tiña unha licenciatura Había unha especie de Convalidación, unha acreditación Para poder hacer como educadora social Entón entrei a traballar xa na Fundación Meninos No programa de integración familiar Aquí en Ourese aquí estuve co Rebeca, non está? <risa> de compañera, estuve esa, esa gran sorte durante eh, outros seis anos, pero esto que foi eh, ese un trabalho tamén moi interesante porque en ese trabalho estás traballando cos paisenais dos nenos que antes estaban no piso e no dos meses, por pues, suposto o programa de integración familiar está conveniado co Asunda de Galicia que eh, ten dúas dúas eh, partes, por así decirlo. Unha parte é a preservación familiar e a outra parte é a integración familiar. Preservación familiar quere decir unha familia que ten máis cerca situación de risco, os nenos están en situación de risco, pero non é tan grande como para tratar de primeiro facer unha medida cos nenos na casa e a ver se si cambia e eh, conseguir que, que os nenos non teñan que marchar. Programa de integración familiar xa houve unha situación de explotación tan grave que fixo que houbera que retirar os nenos, pero se pensa que esa familia con a xuda pode recuperar os nenos outra ou, ou. entón, ese Entón, esas eran as dúas partes que tiñan o Programa de integración familiar. Eh, Resultados dese de traballo? Que dicimos? Sí. Así. Difficilísimo. Porque xeralmente as familias non teñen só un problema. Nas familias cando teñen un problema tan grave como para chegar a desatender os nenos, soen ser problemáticas tan grandes, tan um, casi xenéticamente impresas na, na forma de comportarse esa familia con os seus netos, os seus eh, fillos, pero que xa foron eles tratados así polos seus pais e así e así, é un complicado cambiar ter as cousas, ¿no? comen, algo sí que se algo si sí que se conseguía e algunha persoa si que, xa o sea, algún neno, por suposto, pudo volver a casa e pudieron retomar a convivencia, pero hubo outros moitos casos que non e houve outros que os nenos vollen a casa, pero despois hai que volver a retiralos. E de feito eu teño me encontrado agora no programa de cousas con nenos que en principio volvían a casa. Parecía que ven, no, e despois pues non, non maiane. Bueno, Terminei a carreira de psicología eh continuei traballando en niños, pero subiu a Solana. O Saber, ¿no? Ano 2008, empeza a crise, eu pagaba, pagaba o depósito de 50 euros e viña todos os días a Ourense dende Vigo, porque eu vivo en Vigo, viña todos os días encantada da vida porque era o meu traballo da vida, o sea, estaba encantadísima co equipo, encantadísima co traballo, está aí pero Despois necesitaba 60 euros Despois 70, despois 80 Fíxen contas e digo E que non podo? Ben, pero non podo traballar por 200 euros Que me levo limpos O resto vais en o coche entonces foi cando decidín que tiña que volver a Vigo Pero eu teño moita sorte na vida Eu penso que tamén a sorte se busca A sorte é cuestión de probar Non é solo A ver que a ver se teño sorte verdad eu sempre eu teño, ver, que eu dicía a bebe Vos aparcades o coche? Molónxe, porque vos ni siquiera intentades aparcarse Ver todo o teu traballo Se o intentades, verdes como si E sempre me dicía, unha suerte, tes unha suerte Pois non, hai que buscala Entón, eh, eu disse, bueno, pois pues, foi unha reunión Desas que non gusta nada ir, porque, bueno, po Foi unha reunión, e haría tú coño rapaza de Vigo Que dicía, a ver se si sabes de algún educador que necesito para un piso de Vigo É unha Non me gustaba nada idea volver se outra vez educadora non me gustaba, porque xa era como unha etapa rematada e bueno, ahora xa estaba no outro nivel ¿no? xa estaba de psicóloga, coordinadora no programa de atención familiar e volver así como babais outra vez pero claro, non podía así entonces volví ah, pero non foi un piso de, de infancia era un piso de nenos grandes de señores pobres, non? éramos señores pobres, decía Rebeca <risa> jajajaja Porque eran homens da rua, eran homens que vivían na rúa entonces había un programa en aquel momento no Concilio de Vigo Que procuraba unha venda para eles Estaban uns educadores, éramos dos, Un educador, unha educadora e Un integrador social e unha integradora social Aí dixen eh, equipo, pois aquí esta de integración social Dixen un equipo con integración social E digo que eran menos grandes, porque eran menos grandes Cando te pôs a rebuscar un pouquinho Como foi a infancia destes homens da rúa, pois casi todos eran nenos que vivieron en centros de protección nenos que vivieron con problemas na súa infancia e que nunca saliron dese de de círculo vicioso e moitos de testín en os estaban de por o servicio de protección de menores bueno, como xa estaba en Vigo pasei de traballar a 100 kilómetros da casa a traballar a 10 metros, que tamén era un rol porque 10 metros literais O sea, se, se eu me quitaba o pijama co ventaga aberta, podíame ver os homens na súa casa. Coidei moito de que non supera que eu iría pero foi imposible, que nada de non conta. E, bueno, era unha situación tamén un pouco extraña. Pero foi como unha especie de ponte que pisen para o que quería facer, que era abrir o meu propio gabinete de psicología E eso foi un par de aniños que tuven que estar aí aforrando e tratando de... De, de formarme e terminar a, porque despois de psicología para poder abrir unha clínica, hacer moita formación, tes que facer fa eh, cursos de bueno, es pues, que facer fa terapia eh, supervisada e bueno, unha serie de, de gastos, de tempo e de, de cartos. Pero bueno, que penso que tamén paga a pena. E por fin abriro abriro De xeio o centro de, de adultos, e sendo un traballo duro, duro, durísimo, que se algún de vos tamén te pensado traballar en estas situacións tamén é un que non me arrepinto nada porque aprendí moitísimo do que significa eh, traballar con persoas tan lastimadas e tan feridas como son persoas que llevan 15 anos, 20 anos, vivito na rua e agora cada vez que paso diante de alguén que está na rua doume conta exactamente de como é o ser día, é o terrible que é o ser día, porque é a soidade máis absoluta, a necesidade máis absoluta, a única forma de evadirse de todo iso é alcoolizándose, porque é a forma de non ter tanto frío ou de non pensar xa tanto. E, e tamén me fixo darme conta de, de, de, dos meus orixenes, non? E, porque eu xa estudiaba psicoloxía, xa teña así como ai, agora xa son unha profesional e non sei que non sei tanto pero cando me vim vez con eles teña que poñerme a cocinar con eles teña que volverme a sentar a mesa con eles e falar con eles e estar con eles durante tres horas nunha, me, nunha habitación esperando unha o tres horas non, que saque nada unha unha vez que un, un dos homes estaba bastante revolto e, e eu pedinlle que, que queria falar con ele Al final estaba deitado na cama Eh, Fou para ali de Deitei-me, ou, oh, perdón <risa> Sentí-me Acá mando-la E disen que quería falar con ele Digo, non teño preso Canto que se o estou aquí, pois pues, se o necesitas E quedei-me ali Esperando que falase Non foron tres horas, foron una Pero unha estuve Unha hora esperando, creo que foi o silencio terapéutico Mais longo da miña vida Conto isto porque Saber intervir non é só o que se aprende É tamén o que se vive E eu notaba que esas persoas Necesitan os seus tempos E necesitan a súa dignidade Necesitan o seu, as súas pausas Entón eu sentíme ali, estuve con ele Dice, bueno, máis dunha hora non vou estar Pero ata aí vou aguantar a ver que pasa Non pensei que fora tanto Ao eh? final Escribíñe unha nota E puse puxenlle... Sei que non, non... Conseguín chegar a ti suficiente como para que tú me podas contar o que te pasa Pero que sepas que estou a tua disposición para cando tú queiras E dixe eu ali posto na, na, na cama onde restaba, em Archei E o día seguinte eu falamos, le falamos moito, le falamos ben de... Claro, son unha intervención lenta, non? pero as intervencións ás veces son así Hai que esperar a que a outra persoa este receptiva A que a outra persoa se dé conta de que tú non estás aí porque te a túa obligación sino porque realmente te interesa que esa persoa este ben e queres que este ben entonces eso é o que se vai aprendendo con o co tempo, porque me quedé ahí na escola a ver a consulta sí. vale, marcién ali, a ver a consulta e empecei a traballarse en algo completamente distinto que estas semanas que tiñera a facer que era traballar en ONGs, en fundacións, o sea, sin ánimo de lucro, tal... Esto era ánimo de lucro ahora no fañita negra que tuve que abrir unos papeles outro día tal, tal, con ánimo de lucro <risa> En fin... <risa> eh, é un traballo distinto é separarme un pouco do do, do traballo máis da, da, da xente que máis o necesita e eso votaba menos votaba de menos Xente o sea, que ven a traer os nenos a terapia, realmente, bueno, as nenos ou a sí mesmos ou adultos, realmente xente que pode pagar sexo, con cual a malloría non teñen esa dificultad. E eh, eh, foi cando o ano pasado me chamaron para o programa de docios especiais. Entón, bueno, é como volver outra vez a retomar eh, inicios, ¿no? estar outra vez volvendo ao a, a desempleo. Eh, empecé, empecé a traballar en marzo do ano pasado o programa de uncios especiais o que quere dicir eh, demos un pouco a volta porque o que quería decir era que había que buscar familias para nenos con dificultades especiais é ¿no? eh, es dicir, os nenos eh, sabéis que cando, cando un neno está en situación de risco bueno, mellor non o sabéis cando no, hai unha situación de risco eh, actúa o servicio de protección de menores si? ¿sí? O Servicio de Protección de Menores Bueno, primeiro os traballadores sociais de base Se si os traballadores sociais de base con... Ven que a necesidade eh, O que a... o risco é grave Pois avisan aos servicios de protección de menores O Servicio de Protección de Menores trata de Asudar a esa familia a recomponir a situación Para que os senhores puedan estar na casa Pero se hai unha situación de risco moi grande Retiran o neno e... Faís unha tutela A tutela quere decir que as decisións sobre ese neno xa non as van a tomar os pais, xa que as van a tomar o servicio de protección de menores. Cando non se consigue que a familia cambie, xes nenos teñen que pasar cortar a relación con a familia, búscase a súa saída non a outra familia. Primeiro, xa se é xa familia extensa, se hai familia extensa, pues intenta con eles, ou familia extensa eh e eh, sinónimos pois, eh, co familia familiar, que a familiaría así é unha adopción, é eh, decir, algo permanente, pues pois, sería eh pois calquera neno que está nas listas de adopción. Que pasa que aí nenos que non sempre eh, que non o teñen fácil para saír en adopción. Cando un pensa en ter un fillo, queren ter un fillo san, ¿no? Calquera. Ninguén quere ter un fillo con unha discapacidade, ¿non? Pois igual cando un quere adoptar un neno ou unha nena, tamén quere que estea ben sin embargo cuando hay, hay nenos y nenas no de, de o sea, en las listas de adopción que tienen esa dificultad ¿podemos volver a solicitar todos? ¿Sí? ¿sí? cuando me fui a vivir al piso de protección conocí a un neno que no sabía dar ricos ¿sabéis cómo daba ricos? ¿qué es que se un como que, un poco un es cuasquilloso no, ¿eh? <risa> si me dais si Eh, que vos parece? Queres que cheve un chiquillo? Pois pues el estaba bicós así, a ve oído e sopra. Non, non permitía, eh, que no. Era era E coleta, a coleta, coleta moitas veces se intentaba lle agarrar a la coleta e pa fe eso. Despois de anos comprendí, non sei se si anos, pero tardí bastante en comprender que seguramente ese era un neno bastante feo. E as tocando conto é doloroso, pero era un neno bastante feo. E como era un neno bastante feo, posiblemente lle deram un pouco os vincos. Primeiro, porque non estaba na súa casa, e despois non tiña familia, e os sitios que foi, pois os era un neno feo, era un neno que tiña labio de porino, cual, bueno, sin pues, que estaba operado, sempre a un boquiño e tal e nunca tuviera paz, nunca, nunca vivira cos seus pais, entón penso que nunca, non, non ten moitos besos na súa vida. E seguramente alguna vez, alguna persoa, lle fixou eso para quitarle algo do mollo, pois o mellor, lle lastimaba algo, fixoulle ese sexto, no? de, de quitarle, de, de abrirle eso blande, e quedoulle na cabeza eso. Entón para ele eso era unha forma de decir, de demostrar a fe. <risa> bueno, pois pues este neno que era deña sitana, teña unha discapacidade, e era un um pouco feo, Para mí no, ¿eh? pero tengo unos hoyos preciosos. Estaban en nuestra casa con 9 años y no, no, sé, no tenía nadie. No tenía familia. Y yo me acuerdo que dije, este hombre ¿por qué no va ir para adopción? Y yo no, como ¿cómo para adopción? ¿Y que va a ir a adoptar uno así? Y yo dije, no, no sé, mientras no se... ...probe, ¿no? O de aparcar, mientras no probes... ...pues no vas a tener sitio, pero si probas... No, ...pues prueba, no pasa nada. Entón, que fixemos? Bueno, fixemos, fixe, non é, non fixemos. Fixe unha carta que se chamaba, se buscan papás. E mandamos esa carta a todos os medios de comunicación de España. Non había internet, ni redes sociales, ni Facebook, nada, non insistí. Entón, mandamos unha carta a todos os medios... Bueno, si había, correo electrónico otro non me comí os marros, me gasto. Eh, a todos os medios de comunicación de España. E sañou esa carta en moitas revistas, periódicos, e un montón de chamadas de xente que quería adoptálo. Todo se fixo a través da Fundación Meninos. Naquel momento, para dar un teléfono, non nos vamos a dar o, o piso, ¿no? entón, o teléfono da Fundación Meninos, empezaron a recibirse ali moitas chamadas. Entón, bueno, este reno, inda o xendida, alguna vez venga a miña casa, pero sigue xente o país, de ali non xa nada. Pero... Eh, pero sí se creou esa necesidade é es dicir, si sí, hai nenos e nenas que por as súas características non están salindo na adopción, pero sí pode haber familias que teñan má certa inquedanza por, por facer algo máis do que seria unha un, un adopción ordinária ¿no? entón eh, creou seu programa de adopcións especiais en un momento empezou en Madrid e despois tamén se piso aquí en Vigo Eh, o, que, o que se traballar con esta, con estas familias eh, o, sea, o, o cambio que fixemos cando nos checamos ahora o programa de ansios especiais foi dar-te o cambio á a, a etiqueta de especiais e en vez de falar de nenos especiais falamos de familias especiais porque o que precisamos son familias especiais para nenos ¿Vale? con as características que teñan pero necesitamos familias especiais familias que teñan un proxecto adoptivo algo diferente do que un principio un pensa que é o proxecto adoptivo ¿no? e esas estamos e non sei sé, que será mañá bueno, estaría na rotonda, supón pero... <risa> bueno, non sei sé si se isto era o que queria se si queredes que abramos debate eh, pero non te des a preguntar que se sepa, eu que non tanto xente aquí está de E de integración Vale, o ano pasado eh, onde iso, O ano pasado Fixen unha charla Para a xente de, de, de, de educación infantil En Coruña eh, Fixéramos unha experiencia moi chula Penso, porque eh, O que fixemos foi Levamos unhas, unhas casitas feitas de si ¿sí? En cada parede parte do teiado desa kasiña con, ah, con, clavando palillos e eh, así. Cada unha das paredes tiña unha dificultade. Pois unha parede, por exemplo, por, era eh, maltrato de xenenu. Outra parede era eh, ambos pais no par. Outra parede era eh, boa calidade nas relacións afectivas cos fillos. Outra parede era, es decir, factores de risco e factores de protección. E as, as, a xente tiña que coas paredes pellados que tiña construíra casa máis asustada para que un neno pudera pudera vivir nesa familia entón, eso por exemplo para persoas que están pares a traballar con pequeñeños eh, de calquera procedencia peredes menos nenas que venen de familias perfectamente estruturadas, capaces de dar de dar todos os cuidados pero tamén tenedes moitos números con estas características e saber diferenciar e saber que comportamentos poden ser alarmantes é algo que sí que me parece que é moi importante que teñades na vosa na vosa cabeza cando estedes traballando e os de integración social aí sí que xa vais a traballar seguro, seguro con, con esta población claro, e tamén tenedes que teron moi claros esos factores de riesco e de protección Por aí digo por, por lanzar preguntas que podes tamén ir. Pensar. Entre todos os alumnos recollemos moitas preguntas, e eh, bueno, vámonos facendo. Eh, canianse os apelidos ao mesmo veza adoptado. Eh, si canianse os apelidos cando mirade cando cando neno a adoptado, a primeira fase é o acollemento preadoptivo e esa ese tempo de acollemento preadoptivo dura máis ou menos 1 ano, 2 anos depende, a veces alúnsa bastante máis. Entonces, moitas familias o que fan a nivel administrativo xa cambian os apelidos inmediatamente. chegan o chega no cole e a conenos apelidos non mosten cambiados ata que o auto de adopción é firme, é dicir, ata que o suiz di este neno é filho desta parella ou desta persoa eh, eh, ou a familia vai e administrativamente cambia os nomes no cole, pa que o chamen polos os apelidos novos, ou por exemplo o nome tamén, pode facer no? é decir, avisa para que cambien os apelidos e cando o nome o neno pois, eh, xa teña os apelidos novos Pero é un momento moi especial para os negros Cando por fin lhes damos os apetidos é como Bah, agora empezou a querer un pouco Cán crees que é es que a motivación? Que leva a unha familia ou a acollimento? Ao acollimento ou a adoción? Non é a diferencia entre acollimento e a adoción, non é que nasa. A adoción é ser os pais, non? Que o acollimento é simplemente la de axuda e curida, como se dada, Claro, a, a parte máis principal da diferencia é a temporalidade O acollimento, tempora, o acollimento de temporal bueno, Pode ser permanente tamén Pero é máis é unha medida máis ben temporal O que se pretende En vez de estar o neno nun centro de protección máis, Con máis nenos, máis pacificado pois Que este nun, nun entorno máis parecido a unha familia Pero esa familia non vai a ser a familia definitiva O mellor vai envolver coa súa familia d'orixe do Ou o mellor En que, en que va a con unha familia d'orita claro, Ese é o acollimento entón, a motivación para un acollimento é a axuda a motivación para un acollimento é bueno, pois pues a mi gustan os nenos é, podo axudar, é, bueno pois é unha forma tamén de vivir a vida pois diferente pero esa é a miña motivación non, non quero ser nai desta nena ou neno, eu, que, eu quero ser nai eu quero protegerlo e darlle todo o meu afecto e cariño pero mentras a situación non cambie e a adopción A motivación principal da adopción é eh se che son ser paises, ou así ben, certo? Non axudar, senón o desexo de ser pais. Que que é moi preocupación en o no proceso de adopción. Que non sexa para sempre. Que son que outra vez sexa unha proba máis. Que outra vez isto se acaba. Existe algunha estimación de tempo de espera para as adopcións sin familia? Uffe, difícil. Eh é... Ver, en en adopcios, eh... Sabes que houve un boom en adopción hai mos 10 anos así que empezou a haber muitísima adopción internacional a partir daqueles documentais que sairon na tele, das nenas chinesas e todo isto, bueno, fixo ese unha especie de penso que algo un pouco antinatural que que foi ese ese, ese proceso e a mi daba muita rabia, porque habendo nenos en Galicia xente marchaba a buscarlos fora porque os quería pequeniños ¿no? eh, realmente, que máis dá, da? da aquí dalá donde se xa, moi importante se si tú queres ter unha filha, pois pues, hai filhos esperando por ti eh, xa está entón, o proceso de adopción cando un, naquel momento buscaba unha adopción internacional pois pues, podía tardar un ano, dos hoxendía xa é moitísimo máis hoxendía para os adopcións internacionais están esperando 4, 5 ou 6 anos Eh, hai tamén procedimentos en adopción internacional que son a, a, a pasase verde non sei xa como xa zona que para nenas chinesas non sei xa demais sitios que tamén son nenas con necesidades especiais entón esas sí que chegan antes non hai que esperar tanto pero son nenas que teñen unha dificultade tamén pues, poden ter unha discapacidade ou precisamente pues, unha discapacidade ou algúnha enfermidade que tamén se poda mellor aquí en, en España pues, solucionar antes que tal en adopción nacional por sorte a adopción é o último recurso de protección para un neno a adopción é un recurso para cubrir unha necesidade dun neno, ou dun neno. e nunca é un recurso para cubrir unha necesidade duns pais eso ten que estar clarísimo Digo, a motivación non ten que ser que hai esta familia poden ter fillos pobriños vamos ver se si conseguimos un neno no. o sea, a motivación é este neno necesita unha familia e vamos a ver se é unha familia que poda a este neno entón, por só digo que último recurso porque sempre se trata antes de evitarlo, é dicir que, que o mellor para un neno é criarse coa súa familia de orixe, eso é o mellor calquera cousa que non si, que se sa diferente a eso vai ser un dano para ese neno claro, hai veces que, que non se pode tomar outra medida porque corre risco a vida do, do pequeno pero En principio, iso é a última alternativa en entón, todo. Traballase moito para que iso non suceda. E é moi raro cunha nai deixe un bebé. É rarísimo cunha nai que teñe un cuillo en <coughs> modo abandone. Iso nase moi poucas veces, co cual bebé se ganocen, hai moi poucos. Se si non son bebés, traballase coa familia para que se recuperen o cual tempo por lo tanto, cando os nenos pasan a noción, xa son maiores. Como as familias que venen adoptar bebés, Pois pues iso, pois pues, hai que os procesos sean tan largos. Claro, cando hai unha familia que descubres que ten unha motivación real de ter un fillo e que pode asumir un fillo cunha discapacidade, mellor non me espera ninguén. Contartes antes, antes o caso do Reno Geitano de... Alguma vez me lucraste demasiado no, en de algún, de no algún caso máis. Como? Se alguma vez me lucraste demasiado en algún caso máis así Mira, unha vez Estaba na cama eh, Vivía no piso Vivía no, traballaba no piso De homens da rúa ¿Sí? E estando na cama eran nas 4 e media da maña Desperté e disse Dios, non te digo Un, un analgésico Para un, un dos homens que estaban na casa Que tiña un, un flemón Tiña un Un ador de Un de dente es impresionante y olvidada de med la medicación le estime y fue y le dije ¿pero pues, por lo menos yo no era pero no ¿eso es involucrarse demasiado? pregunto ¿eh? sí sí, pues esto así <risa> <risa> <risa> pero no ¿eso es involucrarse demasiado? a ver, yo ¿no a 10 metros Eh, vivía a 10 metros Yo no iba a dormir más Os lo aseguro, ¿eh? Porque si tenía una cabeza por pobre Porque el día anterior pasara toda la noche en vela Tomara creo que 20 termal jeans Entonces, a ver... Yo fui tarde media hora Vine a pastilla, volví a cama y dormí perfectamente hasta mañana ¿Fue involucrándome demasiado? Sí Sí Va, Demasiado, no, eh, personalmente sí. Yo creo que no es un adentro, pero no es un negociado. Fue un error menos, sí. sí, sí, sí. No, no, yo dormía no, perfectamente, no sé yo que me despertó. <risa> Ahora que volvíamos a los doneros do que suplaban no, los o las cartas, esa cosa fue todo solo para él, para adoptarlo a Sí, sí, principio eh, sí. Y eh, al final no se coincidió. No. Pero salió programados especiales. <risa> eso é involucrarse demasiado mirad, é que cando cometer un moerro de traerme a mi eh, claro, o problema é que eu non cheguei aquí porque estudiei para isto eu vivía así e despois estudiei vale, que esa é a diferencia non penso que involucrarse demasiado é deixarte de levar polas emocións ou deixarte de levar pol determinadas dificultades mm, Cosas que puedes decir, bueno, esto no, no debería ser, ¿no? Pero es difícil, es difícil involucrar. No sé qué sería involucrarse. Pues, ¿Qué sería? Dime. A mí me que sí que te involucraste porque una persona que le diera igual no se levantaría a las 4 de la mañana a dar un medicamento o no se hubiese dejado de llevar por lo que le llevó, ¿sabes? Educaciones. Sí que me parece que te involucraste. Caray, una una persona persona niño, otra no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Non se me se moído. Non, pero outro non o podía. Hacer. Eu penso que non é vocación, eu penso que é casi egoísmo, porque que no, eu non iba a dormir máis, pensando no pobreón. Eu penso que algo máis de dentro. É algo máis de, de sustiza. A mí me daba moita rabia con esta xente, por exemplo, unha das cousas que máis me costaba era dar esa medicación, porque me facía sentir superior a eles. Porque eu tiño unha chave nun armario, que eu estou segura que eles sabrían que me suposto, Pero bueno, hacíamos a todos como que solo yo con Chávez podía haber que darme. Entonces, daba la sensación de que ellos vían a mí, había Chávez, daba ya medicación, medicación psiquiátricas medicación que ellos no querían tomar, luego pedíanme que eso nunca quisiera, que revisara a boca a ver si atragaban o no. Atragaban o sea, hasta cierto punto puedo llegar, pero hay puntos que quizá no me puedo esperar. A mí non é fácil saber se si me involucro ou non me involucro. Si, si me involucro, non, como na palabra? Demasiado. Demasiado, na palabra demasiado. demasiado. demasiado. demasiado. demasiado. <risa> claro, é que son persoas, son nenos. Unha profe que marcha pa casa preocupada, un profe de que marcha pa casa preocupada un neno que está... Está demasiado involucrada, carai, é que é un neno. e ao involucrarse moito se si se meten a casa, se si lleve a carto, se si anda... Non, iso é o xa, sea, non, é pero... a preocupación. Tenes dedicar-te a todo a tua vida e gostarías de caminar de trabajo? Se Se eh? si te mandaría dedicar de toda a vida a eso e te gostarías Eu queria ser pintora. <risa> <risa> Ou pianista. <risa> non no te planteaste, esco como resumirías un día normal do teu de trabalho? Uff, super divertido super divertido podo poñeros, eh? levanto me á máis ou menos eh, coi nese momento coi dos dos fillos Ele esteve unha hora mesmo de e dá seis anos E como escollo? Fago a comida <risa> Claro, estas edades se coida así de distintas maneiras Entón fagolle esa comida Búscame facer unha comida rica para mediodía chegar e estar Este foi un avance respecto ao ano pasado O ano pasado as dúas salía de traballar Iba a comprar a comida, pensaba que iba a comprar Faltía comida, comía de mala leche ta... Non estaba cuidando os meus filhos para nada vale Este ano sí Fago a comida pola mañá, entón fago a mediodía Está todo feito, que tal, que dache foi, estamos de mellor humor, hablamos, conversamos, ben. Fago ben iso, non? Si, si. Entón, fago comida, deixamos a casa mesmo menos lista. Oxe si por a mañan non fungo a rotonda, foi o meu filho maior como un marido. Onde fungo. Que devaña mellor se contado de onde. pero bueno. Foron esos. Collin o coche, e viñen aquí porque tiñen guarda un menores as de era do programa de ocios especiais entón aí pues, facemos unha reunión para ver os casos que levamos por un momento de acordo bueno, despois tuve que falar coas rapaces que están facendo ali prácticas de traballo social e falei con elas un poquinho máis breve que o que falo aquí pero tamén estuve con elas contándoles un poquinho o programa de ocios especiais ahora eh, estou aquí despois vou comer coas miñas compañeiras de meninos de antes ese o millón momento que día vai ser ese <risa> despois as 4 teño unha reunión un psicólogo que está traballando aquí con unha nena do programa de accións especiais bueno, unhas nenas, coa familia e eh, están indo a terapia con ele e bueno, por coordinarnos tarde, pues, vamos a ter unha reunión aí as 4 y media despois volvo a Vigo eh, no gabinete, ahora mismo comigo están traballando unha logopeda e unha psicopedagoga e traballamos con nenos que teñen necesidades educativas especiais entón pues paso por ahí porque algún deses nenos pues, tamén podo aténdelo dun algún momento ou facer algún informe que teñen pendiente geralmente a última hora da tarde suelen ser asesións de adultos e ahora estou indo sin aso levo dende setembro indo sin casi todos los días Eh, que que decir con esto? Que este tipo de traballos eh, Interrumpen moito O disfrute personal E unha pasa tan ben traballando Que non se da conta que hai que fazer outras cousas Que hai que os naso, Que hai que ler, que hai que o cine Que hai que sair coa parella Que hai que comer coas amigas E as cousas hai que facelas tamén Porque cando unha faix esas cousas Despois traballa mellor Digo, porque se algún de vos se engancha tanto co traballo Que non lle pasa Así, un Tranquilo, este es día tranquilo, me da lo ¿no? que está. ¿Más? Bueno. ¡Ah, y más por <risa> se te explica a un niño o una nena que no va a volver con los padres y eh, a que no van a volver con sus hijos? ¡Puff! Conta ti. <risa> Todos sabéis que hay Malala, ¿no? Sí. ¿No? Malala é unha nena pakistaní seguro que ano vos conto un conto que dixo que non, ou seja, un um poquinho si que vos dades conta, recibiu este ano o Premio Nobel da Paz ten agora daza anos pero xa con monte e con death eh, estaba super implicada na animación das nenas no seu país foi a ver, casi a mata non me acorde premio, 3 anos ou ara non sei, 3 ou 4 anos non menos, 2 anos bueno, pois acaba de recibir o Nobel da Paz Pero conto isto porque desde que existe Malala E hai máis pazas Eu teño como unha forma diferente de mirar aos nenos, as nenos. Porque nostre, cando temos un filho E o estimulamos como se estimula agora aos nenos Porque antes, incluso a nos, a xente da minha idade Non nos estimulaban como estimulamos agora aos pequenos Agora incluso, non sei se sabedes Que hai bebés que falan lingua de signos Non sei, hai unha experiencia en vivo nun gabinete que, traballo, que está na mesma área de camín que ensina a falar aos bebés con lengua de xinos e eh, eh, desde moi pequenos son capaces de facer peticios de necesidades básicas que alucinas, non? Entón non é que os nenos se sean sin día máis intelixentes, é que os estamos motivando máis, estamos dando máis facilidades e eles despertan e sorprendenos, non? Non é que os nenos sean moi do mundo, non? Non é que Como pode ser tan listo? Despois dime conta que igual que isto que os demais. O que pasa é que está ben estimulado Como casi todos os nenos dos un día Están despois ben estimulados Entón os nenos danse conta Moitísimo De muitísimas cosas Mira, hai unha película que vengo outro día Que era unha, unha nai Que tiña unha eh, dependencia da cocaína E o seu avó Era músico Era eh, así moi famoso e tal Era unha maneira de querer sí. Os nos chamamos de película. Eh, entón o, o, a nai marchaba para o centro de rehabilitación de toxicómanos e beixaba o neno co abó, que casi non o coñecía porque non había moita relación Pero a abó tiña a esposa moi clara Entón o neno dice e se estaban ceando os dous a nai acaba de marchar e a nai dice oi, teño que ir a descansar, a toco mal teño que ir a descansar unha temporadinha pero despues a volvo e tal Entón o, o neno diz mamá non é mala E dí o no, non, non é mala. Pero tampouco vai a descansar. Dí o avó, si, xa sei, é que toma cocaína. Dí <coughs> sí, si, xa sei, e tamén fuma hachís. Si, sí, xa sei. Nunca falara, pero o neno sabió de sobra. Entón, xa nos danse conta de bonitísimas <coughs> cosas, to que pensamos. E eles saben cando seus pais non nos están cuidando ben. O que pasa que decilo é vivir cando un amigo lo explica, para eles é como redescubrir algo que eles no fondo se a Esa é a parte así, un pouco máis básica. Como decir os pais que van como é? que non van volver cos como... seus fillos? Eu eso nunca eu dixen a ningún pai. Eh... Mira, eu traballo tamén, esa parte non a dicen co mulleres víctimas de violencia de xénero e noitas delas teñen retirada ás visitas aos seus fillos e contanme, dinme, é que me quitaran os nenos. E eu sempre que descontesto non, é imposible que nin enxiquitos dos fillos, é imposible porque se tú os queres, se eles te queren va de buscar. Entón, os fillos non se perden podes ter unha temporada que non vos ves podes pasar unha época pero perderte é imposible os perdes. Entón, eh, é moi duro, porque os pais que non poden ver os seus fillos Realmente son vítimas a maioria das veces tamén da situación que os levou a eso non? Pero eu penso que unha mesa xe que se lhes poden dar é esa Non traballo como o teu, poden vivir situacións de presión por parte das familias? Non Sí. Eu recordo alguna vez que o teléfono así marcado como 112 e o dedo no botón verde digo, bueno, vou a proporta nun caso letal, premo botón pode, claro que sí. si pode enxergar situaciones bueno, houve un home que me botou mal de ollo <risa> <risa> pensa que non <risa> pero no. no. vamos, el dou non ese home pode ser non sei que me dixo que Me dixo, e dixo, logo non vés a casa? E dixen que non, non casa non vó, quedamos, en, non me acuerdo, que dáramos un centro de servicios sociais, normalmente íbamos a casa, pero non, non, quedamos no servicio, non centro social, non que. E logo vete esmede? E dixen, <risa> <risa> <risa> no, Non, non termino. Eh, Se en dixe está alguna vez superada por algún caso? <coughs> é difícil esta pregunta, eh? é que claro, superada, Moitas veces, porque hai, hai situacións que, que non podes Mesmo, ahora mesmo, estou vivi Traballando con unha muller eh, Esta eh, eu decía que eu dicía que non te quitaron os fillos Que realmente ela Se os quere, os vai poder Mantén incluso o corazón E cando se xa maiores esta. Esta, esta muller, por exemplo É unha muller que non ten absolutamente nada Nada para o que vivir Nada Non ten trabalho, non ten estabilidade mental Non ten amados Non ten parella A parella que ten foi a que dixos Non tivo pais eh, Non ten A única que ten Que a, a verdad que me asombra é intelixencia Unha moña intelixencia Pero está tan deteriorada Tan deteriorada que non hai nada que facer nela. E eu al, que tirei a, a toalla Non podo facer nada Sabéis o que fago con esta moña cando ven a terapia? Sabéis como rematamos todas as sesións de terapia? A parte de chorar as dúas Cunha aperta Y pienso que esa aperta es único que él me de mí, nada más. Y dame, dame rabia, no, él la quiere morrer, y yo digo yo, o es sea, que yo en el caso creo que también, no lloro. Y, y no sé si a lo mejor a un caso tan tan tan terrible, eh, no es posibilidad te esperando tenga de, de por lo menos comprobar cómo es la vida, cuando cambia, cuando tiene un trabajo... El que cuando... eleva, el que eleva... ¿Cuántos años era esta mujer? Era treinta y cinco, treinta y pero... Oh. todo lo que eleva el niño... Vida... ¿Quiere decir, no, no será agarrado a eso? ¿O parece que sí? Ahora agarrouse un pouquinho... ¿A la curiosidad de cómo será? Agarrouse ahora un pouquinho a, a un programa de radio que llevan a sacar a su caso. Pero no. hai xente que non teña que agarrarse realmente. Es, en casos te superan. Aínde que non tes nada de ah, facer. Esa non me calas outra, sí. <risa> si. <risa> eh, unha vez iniciado o proceso, podería ser renunciar á adopción. Mirale, o órgano máis grande que se chegou de facer a un neno adoptado ou a unha nova O dano máis grande que se lle fai un pequeno é a rotura dos, vin, dos, dos vínculos que se pequeno fai Ahora estou estudiando moito sobre o vínculo e o apego Os que estedes con unha educación infantil lede moito sobre isto, porque o apego é fundamental a relacións que se establecen entre o, entre o a cría e a nai ou a cuidador, non sei se a nai, non se a pai é só cuidadora referente Eh, son bueno, por algo me ajuda tamén a bioloxía eh, todos os animais teñen unha etapa de cría ¿verdad? que é imprescindible segundo a evolución dos animais, máis ou menos loca hai algúns que nada máis facer xa son capaces de vivir de maneira autónoma, pero a maior evolución máis descosta esa separación os máis parecidos aos mós son os chimpancés, por exemplo ¿no? entón os as monas geralmente cando teñen unha cría levana literalmente con colgada están todo o día coa, coa cría ahí. durante ese tempo establecese unha relación entre a nai e a cría que chamase o vínculo bueno, no caso dos animais chamase eh, al pronto eh, como se fai esa relación é unha relación de seguridade que se establece entre a, entre a cría e a nai eh, que lle... permite a cría descubrir que o mundo é un lugar seguro <risas> e que pode saltar dunha rama a outra rama agarrada a nai que non lleva pasar pasapar e a nai por a súa parte recibe tamén o contacto do da cría, as veces estas crías moren sí? e non sei se si sabedes que durante un tempo a nai segue levando a filla morta consigo, sí, sí. por que? porque non sabe que está morta entón como non sabe que está morta ela mantén as súas condutas e sigue facendo as súas condutas igual Que falla a resposta? Como falla a resposta, que a resposta da criatura que se a morrer rompe ese vínculo, entón, cando iso se a abandona e continua. Non chora, tampouco... Bueno, non sabemos. Vale? Co, coa cría humana pasa mesmo. Hai un establecemento dun vínculo que ten que ver co a eh, reciprocidade das conductas Eu falo ¡Ah! Porque o bebé faimeee, eh, no? e como me faime, pago, pago. Entón, así establece o vínculo. E así adapta os tres anos. No caso da especie humana dura tres anos. Cando eso se rompe, damos ao neno ou á nena unha mensaxe muy clara. Que é, o mundo non é unha igual un lugar seguro. Tens que ter cuidado. Atento. Entón, que lle pasa un neno que non ten un vínculo seguro? Que está asustadísimo porque era cruzado. Moitos destes nenos xa tuvieron ese primer fallo ahí, no vínculo, co cual xa traen un, unha noción do mundo como un lugar perigoso. Cando selle dá oportunidade dunha nova familia, están a ver que pasa aquí. Se si selle rompe, seguimos confirmando que o mundo non é un lugar seguro, e que tú non vas a ser querido porque tú eres difícil de querer teñen alguma prioridade das familias que non poden ter filhos? Non, creo que non. A ver, eu non estou nese proceso de realas prioridades, pero creo que non porque eh, eh, que vais dar. O sea, que, querías, que tú queiras ter un filho, pero non, penso que non. ¿no? Unha persoa que dé unha adopción ao seu filho nun futuro poderá adoptar Non, non, eso sí que está xa o sea, non tamén é normal, non? Penso, non? Segueis algún criterio para propoñer a adopción de menores en patronos de familias non tradicionales, é dicir, un parentase de homosexuais? Non, igual criterio que para cualquiera. É dicir, os criterios teñen que ser que esa familia se sa capaz de dar ao seu fillo as necesidades afectivas e, e nutricionais sí. e todo, pero nada máis que eso ou de si hai unha familia monoparental non llevas dar tres rapazes pequenos que poden resolverlo todo ou mellor dar non sei como seria pero os criterios teñen que ser sempre non é xa no caso de que a adoción non se leva a cabo satisfactoriamente podes retirar a custodia a esa familia claro igual que unha que era familia violosa Si hay, un, hay una situación de riesgo, pues resguirse a, a custodia, ¿verdad? Vale. Bueno, tengo más preguntas. ¿Alguien te han por ahí? Uh, ¿Hay programas aquí para buscar personas mayores que han sido dadas en la Programas, sí. Programas no, pero hay, sí que hay redes, ¿eh? sobre todo redes sociales. Eh, hay una red que se llama La Voz del Adoptado. Busca, si buscades La Voz del Adoptado, es una asociación de gente que está buscando orixes, por ejemplo. ¿Algo más? Porque si hay tanta necesidad de adopción, hay tantas complicaciones para adoptar, cuesta tanto adoptar, incluso económicamente, y es un tránsito muy largo, y hay veces que ni te Si hay tanta necesidad, también cuesta adoptar, ¿por qué no hay Porque no hay, porque no hay familias dispuestas a adoptar a los niños que están para adoptar. adoptar. Claro, porque cando decimos si sí, temos nenos para adoptar. Vale, cantos anos ten? 9. Ai, 8, no, no. eh, pero ten unha pequena discapacidade. Ay, no, no, no. Pero se ¿sí que aterdo ou hai o, o rumor de que si sí queres que ter un nivel económico vial. Eu creo que non é o importante. No, no. de feito a min cando a xente me a falar de, de temas económicos, casi que lle poñen un negativo. <risa> Digo, no, o sea, porque o outro día, por exemplo, unha señora, si queredes un caso clarísimo de, de, de que non está estaba... bueno, cando foi que decidí que queria adoptar, bueno, cando quedé viuda, porque claro, me conta que a ver ahora como vai quedar toda a miña casa, teño tantas terras e teño un montón de vacas, teño un montón de... Claro, e tal, e ahora que vai cuidar de todo isso en fin, moitas terras e, o que teñas eso non é unha motivación para adoptar pero sí acerto con unha temporada que a familias que económicamente estaba moi ben sí sí, estaba por feito, que como estaban económicamente moi ben se iban a gastar moitos pais, e iso non é verdade e eu de, hai dous anos de retirar unha nera por exemplo unha familia moi potente ese nivel pero que estaba facendo unha desfeita para que o então, os temas económicos para mi, por lo menos personalmente non, non indican nada e caso contrario que ten unha un trabajo bastante Se si poden satisfacer as necesidades do neno, xa está. E se tú podes de comer, dar, dar de comer ese neno e procurar ya os alimentos que necesite, a, a educación que necesite, tampouco ten que ser universitaria, como calquera familia. Nenú a máis. Bueno, pois pues non hai ninguna pregunta, damos por finalizar este encontro. Agradecemos a túa participación, Ana, e queremos facerte chegar un recordo do teu paso polo Porto Velo de parte de todos, é que che entrega a Tania. A oh, <tose> moitas <muchas> grazas, tirostar. Moitas grazas.